Välkommen till avsnitt 4 av podden. Det kanske låter märkligt i början när vi direkt kassar oss in i ett samtal utan att hälsa välkommen. En förklaring till det är att detta är del 2 av förra veckans Rubank-avsnitt. Inspelad samma kväll, alltså ett avsnitt nedklippt till 2. Detta avsnitt har fått titeln vm -lottningen. Välkommen!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 Men de var på månadsbörsan. Mm. Så sa Plura att Ton att han producerade Eva Okej okay. Så han producerade Eva Gröss 3D-platta. Det hade jag glömt bort. Det är den här frågan jag, jag hörde. Alltså den som bara hette Eva Grön? Ja, den med, med ja, det här med flyg som dör. Ja, var Ton Tren som producerade. Okay. Vad producerade han? han? Han producerade väl Peter Lemarck vet jag. Ja, just det. Och sen, äh, sen, vet jag faktiskt inte. Men hur länge producerar han Peter de Mark? Ingen aning. Men jag vet att han gjorde första plattorna där, de, eller första ska jag inte säga, men när, när han slog igenom stort med en Håll om mig. Håll om mig, mig älskling. Mm. Ja, jag vet inte. Där, jag kan inte de plattorna. Jag hem. Inte. Ja, något sånt där. Jag tror då han då han, eh. han började, Peter Le Mark började väl, kom klappa min kanin kommer jag ihåg när singel Det var lite fånigare grejer. Oh, nej, jag, har aldrig, jag har aldrig aldrig fallit för Nej. Men jag, jag minns att han slog igenom just med det håller om skling. Ja, det var då tror jag. Och jag är inte helt ute och cyklar tror jag att Tony Torremo var inblandad för det blev snyggare sound och allt det där. Oh ja. innan dess var det lite mer. Jag minns på att jag tyckte att, att det var så fångat med, med Mark. just att han hade just på den plattan så hade han en bild bröllop bröllopskort och han hade uh... Ja, att han bjöd på så skärv ja det, det var nej det känns jag tycker det känns tillgjort. det var fel ja det var, det var fel <laughs> okay. det kändes, jag tycker det, det känns tillgjort ja ja och sen, sen, har jag, sen har jag inte nej jag har aldrig jag tror inte ens jag har försökt på det mark Nej, jag vet vad jag skulle säga jag tycker några låtar är bra men jag har aldrig... inte platta med dem jag har inte ingen motorn som jag kan ha mot andra tyst jag tycker att jag sjunger bra bra bra hantverk så men det är inte, inte bett till. Nej, jag, må, jag måste ge den en chans men Det gillar ju Little Willy John Den låten tycker jag är jättebra är det? Den, ja, Du får lyssna på den Men eh, ja, du, pratar... kan, du kan ju titta fram i det här Men den tycker jag är skitbra Och Då kommer jag tror jag har med Peter om det somras Han tror jag gillar gillade Mark för texterna här, Men den gillar ni inte tror jag mm -hmm. Som vi alla har olika smak Ja, ja. Eh, jo, men Lemarque, det, det han har gjort som bäst Det var väl när han satt med på I Pluras kök Och så körde de eh, snaps, där Pojkar, pojkar, pojkar Här kommer en tuting till Var det en tuting? Ja Eller var det en, en sexa till Tuting Här kommer en tut. Ja, den var <laughs> Det tycker jag är Lemarques det bästa han har gjort Okej okay. Jag hörde att du snart ska lämna stan du var ett tag som vi spelade in förra podden mm. Vi brukar spela in i början på... Ja, vi brukar, vi har gjort det två gånger Det låter som att det är en, en, en rutin Men vi, de gångerna innan så har vi spelat in i början på veckan Och så har vi mixat för den mixandet Och klippa ihop det, det har ganska lång tid mm. Ja, det gjorde det faktiskt ja. Det tog sei, sex timmar, tror jag Ja, vi har, vi har, vi har, vi har, gjort, vi har gjort varsin klippning nu mm. Men det var väldigt roligt Ja kul det är Särskilt... Men det är tids Eller så har man ja, helt fel teknik eller... Det tog så lång tid för dig också eller? Ja ungefär, jag delade upp det så jag körde ja. Körde flera dagar ja. in i början på veckan Och, och Så lägger vi i slutet Men nu, nu är det ju söndag kväll Så att egentligen ska den här ut direkt Mm och därför... har vi redan ett så här schema att vi måste lägga ut. Vad är du vet jag är ju en sån här vanemänniska. Ja Hur ska det kännas? Hur skulle det bli nu då två veckors paus? Ja, Det blir alldeles jättekonstigt. Vi får köra en Du får Ja men ja just det. gör ju dom. Ja, eller att eller att utan material som vi har det är outgivna material att att det klipp ihop en bäst då. Ja, en bäst av outgivet. Oj. Det blir en stor sälj. Jag jag klipper ihop. Och så kanske man bara lägger in med långa ekor och grejer. Såg du på VM-lottningen VM igår? Såg du den? Nej. Hjupus VM. Så du? Ja, nej det gjorde jag inte. Jag visste att de skulle vara och så kopplade jag på. Och så såg jag i tidningen att sändningen för VM-lottningen... Hur långt har en, en lottning? De lottar är det 32 lag? 32 ja. lag, ja. Så så. ja. Det är ni 24, måste jag säga? Nej, 32. Ja. 32 lag, och så ska de låta ihop de grupperna. Hur lång tid kan det ta? Jag tar en, en och en halv timme, kanske. Jag menar, alltså, ja, ja, men hur lång tid tar kärnloppet? Alltså loppningen. Det kan inte mm. ta mer, om du skulle bara låta. Nej, 10 minuter dra 5 minuter. Ja, högst 10 minuter. Ja. Och det programmet var en och en halv timme. Ja, ja. Jo, men det är ju en massa. Jo, men varför? <laughs> Ja, men, ja det är inget roligt att, att, Om nej, det är vara 10 minuter bara De ska göra ett evenemang och Folk ska jo, titta blir... och sälja tv-rättigheter Eller det måste vara något paketerat ja, det... ja Jag håller med men, det ja, måste... men det, ja men det är ju det där Och så ska det vara lite intervjuer Och så är det ju bygga upp spänningen under längre tid och sånt där För det är väl det det handlar om Ja du menar att de skulle bara stått och... Nej, det, det blir jättetråkigt. Som i sportextra förr i <laughs> Direkt efter Leedserien var typ. Ja då, stod vi... då var det sportnyt och så kom det någon pump dit. Och, och så, ty, så drog du. de där. Det kändes väldigt så här bra på ett sätt men väldigt så här ja. kammedags också en hatt typ så här. Ja, läggs Och då ska det stå ja, på och det sista stå lappen då står Brynes. Vi läser försäkringsbolaget. Ja, och så står den pampen där. Och någon annan plockar upp den här Brynes Brynes äh, lappen. Då såg man vad henne slipsen så att uppbändna. Slutbeslagen är låttade. Mission complete. Ja men Just det, jag tycker att det, man gör lite man gör en höna av en, en fjäder på något sätt ja. VM-lottning, är, det, det är jättestort ja. och, och det är fantastiskt det är kul att, Ja, men det gör man ju ofta tycker jag Men att man gör så här så blir för Någonting det... större än vad det är Ja, ja. Vad, vad tänkte du på då? Nej, men jag, jag tänkte på för, för, därför jag kommer inte att tänka på det, tror jag Att eh, Låt oss säga att det skulle börja klockan sju mm. Och VM-lottning, ja så satt jag på tv jag skulle iväg någonstans. Ja, Du ville ha det Jag, jag, jag, jag satt på klockan sju ja. Och så ser jag ju att då kan på våran tv så kan man se hur långt programmet kommer fram. Då står det ju 19.00 till 20.30. En halv timme men varför? Jag ville ju veta det därför <laughs> ja, ja. för grupper. Du kunde ha besparat allting genom att skita och kolla så 20.30 kollar du på nätet eller text-tv. Ja, vilket jag gjorde sen också, ja. men jag ville ju se det. Ah, okay, ja. Och jag tänkte, ja perfekt, det tar väl 10 minuter. <laughs> Nej, så tänkte jag inte. Men, men, men <laughs> någonstans hade jag det, att, att, det att man skulle få se det då. Så kanske det, det, var, för, det var... Förväntningarna var, var för högt ställda på att ja. så snabbt. Okej, okay, men vad är, vad är din analys av det? Att det, det gör för stor grej? Och... Analyse... I det fallet så tycker jag att det är säkert helt okej. Okay. Är man... Det är ju en jättegrej. Jo, det är jättegrej. Det, jätte jätte det är jätteviktigt vilka nationer man lottas med. Och... Inte för att jag kollar på det, men jag, jag förstår ju om man är... Men vilka sätt det sig att kolla lösa <laughs> När var det? Var det på dagen? Nej, det kan, vad kan det vara? Halv har till då, typ. Uh -huh. Nej, men det är ju... Det, oj, vilket stort fotbollssintresse det finns. Det är ju överlägset stort. Men tror, tror du att, att, att det finns någon jag menar i vår bekantskapsgräts som såg alla 90 minuter? Nej. Det enda jag kan tänka mig kanske är helt ja. Eller jag säger inte till. Nej, det tror jag inte. Men det kanske var en och en halv timme 90 minuter för att en fotbollsmatch är 90 minuter. <här> ja, det är sant. Och så får de inte till det på slutet. Så då kör de en förlängning två gånger femton. Extra minut. Ja. <här> så du kommer fram och visar en skylt att det är tre minuter till. Ja, på. Ja. men jo, oh, jag kan jag kan hålla med det är samma i Champions League och sådär varje gång det ska lottas där också Det har jag faktiskt kollat på någon gång jag har inte hade att göra det, var, då är det, ju, det tar ju ja, det tar en timme i den här och då ska du för att de gör ett jipp på så liksom. ja. säljer tv-rättigheter och så och kanske lägger in likrav och så är du känd som står kända fotbollsspelare så står där Och så är det lite småsnack och ja bygger upp spänning såklart som Sverige gjorde där i de svarade på 70-talande gånger. Vadå? De stod och pamparna lottade direkt efter i studion. I linsheten? Ja, Det måste man kunna sälja fantastiska rättigheter. Det fanns på en kanal, två. Ja, nej men det var ju snabbt gjort. Nu ska vi försöka sälja det här till tvåan. Ja, just det. De konkurrerade. En del gånger var ju pampar som drog Ja. Alltså, men sen har jag för mig också att en del gånger så, så satt de ju i ja, lite satt de stod ute på isen. Var det något sånt? Jo, just det. De stod ute på isen, nej, mot, det senare och, tid. och drog och då kanske kunde det vara eh, ankan som var där och nej men ett tag var det ju så att man fick, eller kanske fortfarande att man får välja motståndare. Och det var ju så ja, Och då står du tränad ute på isen. Och så var det de här väljande lagen stod på ena sidan och så sa de jag kommer att borkträna brynen och, och Då tränar ni vad nu var, fröol och Ja, vi väljer brynen. Då kommer ju borkskrinnande över isen till Nej. den tränaren. Jo, nästan så, som, som på Molly de hade damerna Damlas och herrarna. Och så, och så stod de och tittade på den mitt emot. Varför var det? Karan stod på ena sidan, och så damerna på andra sidan. Mm. Då bara och tog tittaren, ja. ungefär så. Och då borde var det vara att hata damernas. Jag har aldrig dansat Jag hatar härdans också Ja, Egenting, ja jag hatar härdans för de vågar aldrig bjuder. upp Det blir inte mycket dans Och ingen som vill dansa med ens som bara slipsar i pannan Slipsar i ögonen Men egentligen, om, om Frörunden jag, jag väljer Brynäs då skulle ju de ha fått tag om en sväng om eller där. Ja. Ut ja, Det var snudd på att det var så det var lite... Ut liksom ut, ut ur, ur Isen mm. Bortsen från isen Kanske vore någonting i fotbollslottningen istället Eller Att de dansade ja, de Ut på skridskåren Det var helt snett Hur har de tänkt här <laughs> De har helt fel Projektledare <laughs> De lite gamla TV4s. Nej, nej. De säger att Peter Gide påhittade det här med inte? Ja, säkert. Så är det Peter... Peter Peter, nej, Peter... Peter Gide. Peter Gide. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja. Och han är... <skratt> jo, men han har jag sett på, på ett bra tag. Nej, vad är jag hållande just nu? Ja, han, han har varit hemma och odlat sin frisyr. Jaha. Har du sett frisyrna? nej. Han hans frisyr påminner exakt om en svensk fotbollsspelare Zlatan? Ja. nej, ja, ja exakt du vet den här, Jag nu. ja tofsen och det är inte en sån här eh, finansminister nej. Eh, vad heter han, Borg va? Ja. ingen sån, han har klippt bort sin svans egentligen han har gjort det. Ja. Eh, men inte en sån som hänger ner utan ja, om du vet, uppsatt ja, ja. Sådär. exakt likadant. <laughs> tror att det är en slump? <laughs> Nej, men alltså det är så fånigt. Ja, det kan, men, eller, inte, nema, alltså, in, inte att, att frisyren är fånig. Ja, jag tycker frisyren är jättefånig. Nej, men in, jag tycker inte att det får ni i, i det här Min är äkter. Jag har inte kan ha det. <laughs> ja. Ingen av oss. Ja, jag kan ha. Ja, du, ja, du, skulle Spock. du kunna ha sån där... Vad ja, sparar jag här bak? Skulle du kunna få en sån där toffstår? Toff från Ulrika Getron Katt. <laughs> ja, just. Nej, men det, det får ni inte frisyr, utan det ni är ju att han... Många frisyrer finns det Och han har ju använt otroligt många frisyrer genom ja. åren Och så väljer han just den här frisyren ja, ja, det är otroligt Gissa min idol Ja, det gör <laughs> ju Precis, och alltså. ja, det jag menar Jag tror inte att det är en slump i så fall. Nej, ja, det har jag inte Han är inte på sporten längre Eller inte för att jag kollar på TV4-sport och sånt Nej, jag kommer mm. inte ihåg vilket sammanhang det var jag så Men han är väl på SVT va? Nej, han är tillbaka på fyran Det var ja. så länge Han var på SVT Sen bytt tillbaka Jag tror att han har haft det i och så. Men det kollar jag aldrig heller Nej, men det ser se jag, jag ett tag så, ja, Det var, var det. Jag hörde att du snart ska lämna stan behöver att tänka Och andas ut. Eh, Jo, eh, det jag tänkte på fotbolls -VM. Ja, med loppningen och allting det där Det måste vara hur det var med det Men har du någon inblick i, i grupperna sådär? Nej, tyvärr Jag plockar fram, Jag ja. plockar fram här eh, grupperna ja. Grupp A, Brasilien, Kroatien, Mexiko, Cameroon mm. Åsikter, vad tror du där? Eh... Ja, förutom Brasilien går vidare naturligtvis Brasilien, Mexiko Bra. Vad Kroatien var det? De var nu på Island Ja Bortel fick också Kvala Och även Sverige mm. Mexiko i syd, mm. Sydamerika Svensk så, so. ja, han, <laughs> han var för några år sedan ja, ja. Nej det vet jag inte Nej. Jag för mig utan att veta Att jag tror att de har varit bra bara sett in jag har ingenting att Spela bygga det på. Fortfarande hur? Ja. Et voilà. Jag ville veta när jag målt i luften. Avvolt, har avvolt. Ja. Och sen eh, grupp två eh, Spanien, Holland, Kina Australien. Spanien Holland var inte i VM-finalen sist. Jo. Nej. Eller EM-finalen. Nej, det var ju EM-finalen. Spanien och ja, men det var det. Spanien och Tyskland åkte, åkte ut mot Holland, va? Eller mot Spanien. Det kunde va? vara så. Tyskland går ju alltid långt. Ja. Men, men, det jag, jag, jag kommer det. ihåg att jag tänkte just att, att nu har ju Holland chansen här att vinna. Mm. Äntligen. Men ja. det känns väl Spanien, Holland Chile vet jag inte riktigt. Nej. Det tror jag inte på. Ja, Australien. Där, där kan jag säga till Joel och att tror han om kanske han kan inte hoppas med. Jag jag ska... är han Ja, han skriver på Facebook om om kriket. <laughs> kriket. Ja. Ja. Nej, det blir inte så mycket jag ska, jag ska kolla upp med t tedrickande. t drickande. De har ju tepaus och sånt där. Kriket. Ja. Det är en gammal jättegammal kolonisport. Det är därför det är så stort i, ja, ja. i Indien. och Engelsk... Ja, men har ju men haft med sig. Vet du en i våran bekantskapskrets? Han har på med... Det var väl cricket, tror jag. Runt 94, han berättar flera gånger. Att då kommer han bort ifrån musik. Som jag känner? Ja, han kom bort ifrån musiken. Som han, han har hållit på med kricket? Ja, som har hållit på med cricket. Ja, ja. På med cricket det kan då. inte vara någon amerikan då. Nej, det är en som du vet. En, en svensk. En svensk, jaha. En, en jaha. Som, har, som har hållit på med kricket under 94, typer runt där. Så han, han tappar mycket musik. Torgraven? men han har höll på med Ja. Okej, okay. Det måste vara kriget. Ja, Han var helt inne i kriket. Det skulle vara intressant att höra vid ett ja, ja. varför det just blev kriket. Få intervjua honom i podden. Ja, får... Det skulle vara kul. Han har mycket till att tillföra. Eh, grupp C. Colombia, Grekland, Elfenbenskusten, Japan. Mm. Ja, Det där är ganska klart. Elfenbenskusten och Colombia. Mm. Vad tror du? Ja, men det bör bli Colombo har man ingen koll på men, det är... jo, men det skulle... de, de, de har varit bra. Ja. Tror jag. ja, Valderrama är med fortfarande. Ja. Vad, heter, vad kallas det där alltså? Hoppa upp målvakten? Ja, det gör jag det Fast, Nej, det... nej Valderrama det var en den här. Ja men just det det var spelfördelaren. Ljus, Ljushårig han som ja. han var 94. Han låg, och fick bära honom med boll. Ja just det Utenplan, ja. och så var han uppe efter två minuter. Han var själv... Nej men jag tänkte målvakten. Ja, Kastar Scorpione, ja Scorpione tror. Ja, det fick vi nej, fick vi ta. Ja just, kan stämma, ja, kan ja. <går> ja, stämma. De två, de två var ju, ja, klickar jag. Verkligen. I Colombia. Det var sån här es Escobar. Ja just det. Han blev mördad han för att han blev mördad igen för att det var ett band som tog transparens, <laughs> just det. Dog hans namn. Do är de bra de Escobar? Jag hade att ju säga att de är ett dåligt transpan. Nej, jag tror jag har hört det Faktiskt. Nej det är möjligt, de kanske är bra De håller svenska, under svenska indie ja, det måste ju vara efter 94 för då var ja, han ju... skjuten det... Nästan 2000-talet tror jag bara nej det måste jag vara det Ja slut om det ditt mås då. Det måste jag vara där någonstans Då har han ja. aktuell Eskobar Jag tror att det, vet du att det är taget Det måste ju vara det Ja det låter väl logiskt och, och, och det måste jag vara, då de kunde inte ha gjort det under 2000-talet flera år efteråt Nej men jag tänkte att, okej okay, men jag menar att de hade de, Jag hörde dem, eller jag menar de fanns fortfarande och kanske var, ja, ja okej. Okay. Men det kanske började i slutet av 90 eller... ja. Ja. Men för, för att göra så, det ungefär som att kalla sig För jag minns 86 och tyckte eh, Per, han tyckte jag Jäkligt bra bandnamn i priven Elkear och det tycker jag Om det är det som är bra. Ja, band. Ja. Men risk är allt, alltid med sådana ja. namn. Det känns ju ganska tråkigt att ondsketa Privenelk. Nu. Ja. Jo, det blir... Det, inte, det är inte lika. För återkopplar till tidigare än. Ja. Återkopplar är för övrigt ett ord jag hatar. Men skitsamma. Eh, det är ju... Det är väldigt tidsbundet. Ja. Nej, det, det <laughs> Eller behöver inte bli det. Det kan ju vara rätt coolt jo, Ja, ja. Men det, det är tidsbundet. Som att det var något band... Kommer jag ihåg, som hade en, en skiva som hette, jag tror att den hette Ebbe Karlsson eller någonting. Ja, det jag igen. Och så var det en bild på en framsidan. Ja. Och, den, och den kändes ju bara aktuell, den pappan i mm. ett halvt ja. högst. Och säkert jättehipt då. Så här. Ja, ja, ja, ja. Vi, vi kommer på, vi har skivat ja. Ebbe Karlsson. Ja. Och så är det, ja, otroligt stilbundet. Ja. Det var grupp C, grupp D. Uruguay, Costa Rica, England, Italien. Ja, det känns som att England-Italien, men Uruguay... Ja, Uruguay, de kommer ju tre. Det är ju fyra år sedan nu. Ja, ja, precis. Och Suarez, Han är en av världens bästa spelare ja. nu, tycker jag. Vet du de det? Jo, men det var han som, som var... den. Det var det han som var... Som var färdkviken i ur Uruguay-slag då. Ja, det den finns Det fanns ju två... De var det en man, Två, tror jag. Det, det kommer inte år, på vad den andra hette... Jag står stilla. Han spelar i. Jag inte det är Jo, det... jo For Fortland. Okej. Okay. Det är inte han jag menar. Suarez spelar i Liverpool och han är helt fantastiskt bra. Det var det han jag mötte på Subway i, i Liverpool. <laughs> ja, jag menar, idag till exempel gjorde han två mål. Han ledde skittledare överlägset trots att han var avstängt första sju matcherna. Jaha. Så han gjort... många omgångar att spela. jag kan inte huvudet, men kanske 15. Och han har gjort oh, 15 år alltså, Och han har gjort åt, åtta matcher. Äh, ja, någonting sånt där. Jag skulle kunna kolla, med orken Men i alla fall, han är skitbra, så jag vet ju inte. Och de var ju bra senare, så att, men, men, men England till exempel? Nej, precis. Jag vet ju inte hur bra de är egentligen. Italien gretas ju vidare, ja. tror jag. Nej, okej, okay, jag säger Uruguay-Italien. Ja. Fast jag, jag, jag, Nästa jag, jag, grupp får du börja säga. Ja. Så jag, jag, gillar ju, jag gillar ju England, om någon konstant. Ja. Jo, det, det är alltid en färgklipp. Men domen. Italien kan, kan ju åka bort. Det vet man aldrig. Nej. Som b 74 Och Polen slog då. Nu kommer. Du vill jag att jag ska börja? Ja. Mm. Då får du läsa upp. Grupp, ja. e. grupp E, Schweiz, Ecuador, Frankrike, Honduras. Jag kan räkna bort. Honduras räknar bort. Schweiz är, Ska väl vara, tror jag. Jag skulle säga Schweiz, Ecuador. Okej. Okay. Mm. Intressant. Har du mycket kunskap om ekvadoriansk Ecuador, fotboll? Uh, ja. Det okay. har jag väl. Uh. Jag vill inte prata om You're det. Inte expert. Jag vill, jag vill, jag Vi vill inte avslöja för mycket. Nej, jag, vill inte, jag har redan sagt så mycket. <laughs> Okej. Okay. Ja. Nej, jag tror ju på. Jag tror definitivt Frankrike, i och så vidare. Traditionens makt. Sen tror jag Schweiz också. Den lilla Swage, alltså var. Vad... Ja, åh. nej, det är ju chansning. Honduras tror jag inte på. Det ska vara Ecuador i så fall. Men ja, till skillnad från dig så kan jag inte så mycket om Ecuadors landslag. Nej. Eller deras kval. Nej, precis. Du är med. Du är, med, du är med era kunnig på, på det hela. Jag på allting runt om. Liksom, så här. Ja, ja, ja, jag är. Ja. Låtningen. Grupperna. Alla, alla länder och, och sådär Jag har mer riktigt in mig på Ecuador <laughs> Okej okay. Jag har redan sagt för mycket mm. Grupp F får också börja med Argentin och, och, det, och det här är lite konstigt för det är fem lag med Argentina, Bosnien, Herzegovina, Iran, Nigeria Ja Okej, okay. så då får du ta Jag höjer en varningens finger Jag säger det redan nu ja. Jag tror att Brasil, Innan vi går till igenom alla Nej, äh, Jag väntar förresten Ja mm. mm. Vilka tror du på? Argentina tror jag på. Sen tror jag på Nigeria. Inte på Bosnien eller Iran eller Herzegovina. Nej. Okay. Herzegovina är ju giftig. De är starka just ja. nu. Herzegovina. <laughs> Govina. <laughs> Govina. Alltid starka. Ja ja de, det är nej. För det måste ju, vi måste ju hålla med och Argentina. Ja. Trots att de får för att spela en match med eftersom det är fem lag. Men, ja. men det var ju fusk. <laughs> ja. vore fusk du fusk om skulle få ta med sig på pengen? Nej, inte. <laughs> Det var ju. Ja, jag tror att. Eh, nej, på. Men, ja, men, om det är fem lag så är det väl att eh, jag tror ändå att det blir ju lottning sen. En och en halv timme i. Åtterbens rader. Eller hoppas jag. Om de inte kör PTJ i det skridskor. <går> Val. <går> lottning. Och så tar en dit någon sina gamla gammal, gammal pampockeling. svt ja. ja, Då är den hatt. För låt säga att Argentina vinner alla sina fyra matcher. <går> <går> ja. Ja, du menar att de får ta med sig poängen, Men ja. det tror jag inte är någon poäng ja. Får man två poäng Är det, är det tre poäng? De, ja, kör, så tre. Vi, de kör tre mm. Då ska det innebära att de ska få 12 poäng <laughs> jo, men, jo men det är ju utslag sen, så det, är... det luktar fusk ja. Ja. ja Hade det varit fortsatt gruppspel Ungefär som i handbollen är det så? Då tar ja, en... men, ja precis ja, då, hade det, då hade det Osa Katt Vi ja. hade skrivit in sen där. Ska det vara så här hon är inne på test Mitt i Södermalm skulle jag skriva in Ska det verkligen vara så här Att det får vara fem lag Att de ska få ta med sig poängen jag inte Tyskland, Portugal, Ghana, USA Okej okay. Ja Jag säger, jag säger Tyskland och Ghana Jaha Jag kanske mer med hjärtat Ja. Ja, oh, uh, jag äntligen började bli hustra Portugal men uh, gäller uh, inte Portugal? Mycket fint land. Ja, uh, Jag har faktiskt aldrig varit där. Det är kanon. Jag har varit tvungen att gilla att göra. Uh. Men, uh, det Men jag tror varför Portugal egentligen. då måste jag ha hört ihop någon gång med Spanien som land, för det ligger in i uh. där någon på, på sidan Ja, det, de historikunskaperna du, har inte jag De tycker att det släpper den tråden ja. <laughs> ja, jag har inte mycket De stacker i två olika språk Och tillägga Nej, mm. men jag, jag tror ju Tyskland, Portugal Men, Ghana Ja, USA När ska USA börja komma Som fotbollsnation? Man räknar bort, dem bara tycker BNJ är ett grymt land, stort land ja. Och fotboll ja, de är de stort land har på ja. har de ju Men jag har ingen koll på hur de är nu Nej så att, men äh, Tyskland men, är klar Jag fortfarande. Läras. <laughs> Nej, det gör han inte. Alexila. Ja. ja, just Alexila. Vi pratade innan, innan om Rubank. Att han hade startat med ett band. Mm. Fast inte Tobinek. Men Alexila, han, han var ju med i något, något band. Rubank. Ja, <laughs> ja Rubart Ja, Ruback. Ja. Al Alexila var med i ett band. Ja, just det. Mm. Rätt om. Nej, jag har ingen aning om det kommer att vara. Det ja, det lite kände. grunge. Han var lite så här, Ja, precis, grunge. Ja, li lite lite så här parskysyr. Ja. Och sådan långt eh... ja, getväg. Uh -huh. Jag tror han blev mer. Jag vet inte hur bra han var egentligen. Han var mer så eh, framträdande person så, uh -huh. frontfigur eller? Ett verkligt klick jag jag med det. Men han måste ju vara ändå ganska... Jo, han måste ju vara bra. Men, men jag, jag tror att, att han till och med har varit, varit proffs i, eh, i Europa. Ja, det stämmer. Jo, han måste väl ha rätt då. Jag kanske en förutfattande ja, men, jag... men det vore kul att höra hur, hur Alexi Lallas band lät. Mm. Kan du inte avsluta med en låt av Casablanca? Om du klipper det. Casablanca? Ja, med Mats Rubarts band. Ja, äh, äh, de finns ju... På Spotify. Ja, jag fixar Vi har fixat Spotify-konton nu. Ja. Och jag såg också att det fanns en app som man kunde få gratis i mobilen. Ja, just det. Har du inte det i mobilen? Nej. Vi går inte på InnerVeneration i mobilen. <laughs> alltså. Sist, ja. Sista grupp. Belgien, alltså Riga, Ryssland, Sydkorea. Ja. Den här gruppen känns ju som ju som man bara sett ett stort sätt att lite sätta efter. Nej, nej, liksom, nej nej Det tycker inte jag alls jag tycker Vad är det som är Be intressant på den, den här banden? Belgien är ju otroligt <laughs> intressant De har ju jättemånga bra spelare nu Unga bra De krossar ju hela De vann ju överlägsen i sin kvalgrupp Vilka var med, med i den gruppen? Kommer jag kommer inte ihåg Men jag vet att de vann Och de har till exempel Chelsea, den Hazard Det är fantastiskt bra man har jättemånga unga killar i England som spelar fram roller. Mm. Så de tror jag ställer på. Om de kan få ihop det. Och det tror jag också blir roligt att se. För jag tycker de. Hazard till exempel, är otroligt underåldern. Mm. Så att jag tror Belgien. Men då är det alltså Riket, Ryssland, Sydkorea. Ja, och... resten. Nej, men okej. Okay. Belgien och Ryssland. Belgien och Ryssland. Det jag tänkte säga innan. Det här att jag höjer en varningens finger. Ja. jag tror. Än det är Brasilien. Och Brasilien bör ju nästan kanske vinna det här. På hemmaplan och allting. Så, så tror jag att det är läge för, för ett afrikanskt land att vinna i år. Okej. Okay. Vilket? Det... Kommer med ordvits nu? Nej, <laughs> absolut inte. Götla vår. Ja, götla vår. Nej. Nej, uh -huh, okej. Okay. Nej, men ja, det, det finns... Uh... Ja, du du har, har du har Ghana Ghana, Du har Nigeria Nigeria framförallt För de har vunnit, är vunnit Eller junior-VM, de har vunnit flera år i rad Ja det är möjligt. Flera gånger i ja. rad okay. Det var bara tre Eller ja, Algeriet också men det... Ja, det El... är Algeriet, Ghana, Nigeria Kamerun är ju med också ja. Spelar med där tror du Ja, <laughs> Ja Han var ju gammal redan då, 94 Han var med 90 Och så var med 94 Och gjorde, han uh -huh. gjorde många mål 90 ja. och gjorde något mål 94 Och redan då vann det bort mål 40 Det innebär att han är 60 år nu Jo, kan han också. Ja vad inte? Det tror jag säkert att vi är klara av Kan Plura spela äldkvård fortfarande <laughs> Det vore kul att se hur, hur Roger ser ut nu. Om hur, han har förändrat så mycket. Så det skulle platsa i kammeren. Ja, det, det är mycket boll igen. Oh, oh. Där kom ordet. Senare. Ja. Eller Göteborg. Göteborg, Göteborg hur många. Nej, men på tal om gamla lirare så, så var det ju i eftermiddag var det den Liverpool-matchen på Vsat. Mm. Och då ja, Liverpool vann med 5-0 mot Tottenham. Och vet du som satt i studion? Den gammal Liverpool-stjärna från 80-talet. Kennedy English? Nej, han satt och läktade. Eh, Kevin Keegan? Nej. Ian Rush? Rätt! Ja! Utan lustage. Utan står. Ja. Satt där och var ett expert. Så här. Liverpool. Ja. Pool. Eller pool. Det är nästan som U. Det här säger var wavesen Ja. Och det upptäckte... Det var upptä de noa waves. Det upptäckte, det hade jag ingen aning om... När vi åkte ifrån Manchester till Liverpool mm. sist Då var det nog skyltat Wales ja. Och det var ju jättenära Ja, det ligger ju ute på Jo, men Jo, men att det var lika långt Från Manchester till Liverpool som det var från Manchester till Wales Nej Tror du? Ja, det var inte långt Okej. Okay. Det, det, det, det var absolut inte långt Snillen spekulerar men vi, ja, det kanske. Jag, jag, hoff, jag trodde det var längre söderut, men det kan ha fel Nej, Wade var. Eh, jag orkar det... inte kolla på borta Nej, portar. nej, Wade. Det är får det, det får den. Ja. Den, den, den, den som har mycket tid. Ja. ja kan kolla så. Ja. Men, om det ligger i vanför eller, eller inte. Så att han hade inte så långt, han kunde nästan bo hemma och pendla till Liverpool. Ja. En du har väl. Okej. Okay. Vad Ryan Giggs Han är också walesare mm. Det vet du han Manchester United, Manchester United, ja. ja. Han borde ju också rätt nära Men han hade han har ingen mustasch nu i alla fall Nej, Nej. jag kommer tänka på en annan som Som på äldre dag Och där, precis som Det borde vara tvärtom Som nu du gick ifrån att stå framme vid scen Till att stå mm. på sidan Som borde... är mycket coolare Ja, ja som, som, som var mycket coolare man. Mognare allt, ja. ja. Men att Att gå ifrån att ha mustache Till att inte ha mustache mm. Det borde ju heller vara att man inte har mustache Och så blir man äldre och så ska man ha <laughs> Tror inte han har gjort det resan heller? Borde det borde ha varit en period han inte hade mustache också Jo jo jo Men alltså han var ju inte gammal Han såg ut som 40 Ja det menar Han spelade med Liverpool där på ja. 80-talet Fast han, han kunde inte ha vara mer än 25 eller inte. Nej Så egentligen borde han ha mustache nu ja men kom du ihåg vem som såg nästan exakt likadan ut och spelade i samma lag? Och... Om han hade start eller inte. Men de var nästan kopior av varandra. Och gjorde också jättemycket mål. Spelade I Liverpool? Ja. Alltså han blev ju inte lika känd, men han var... Alltså vilken, vilket, uh, vilken år? Ja, 80. Slutet av 80. Vad kunde det vara? John Aldridge. Kommer... Nej, nu... Okej, ja, okay. men han såg... För jag att Ian rush gick ju från Liverpool till Juventus. Ja, det låter bekant. Där han blev värvad dit. Mm. Och då spelade en John Aldridge kvar i Liverpool. Och då kommer jag ihåg att... Han floppar ju Juventus tydligen. Han gjorde inga mål alls nästan. Så han bytte de Nej, men, <that> men då, då kommer jag ihåg att de Juventus-ledare hade sagt. Att vi måste ha fått fel kille. Det måste vara en där John All alltså Ja, de hade swappat liksom, mm. För de såg likadana ut. Ja, Och han, när John Olsh gjorde en massa mål i Liverpool alltså. Hade han Medan han... rush. Ja, men de såg, ja, nu måste jag sett. båda hade en Det är också en grej som man kan, som man kan kolla sig på Google upp om man vill. Ja. Ja, men jag kommer ihåg att det var just det där kommentaren, jag. Tror. Då kan man söka på, man kan gå in på, på Google och så kan man trycka på bilder. Och så kan man skriva orders och rush där. Ja, kom kan man... Så kan man göra. Då kan man titta på likhet med ja, Vi orkar kunna göra det nu, men det är skit. Vi får ta den. Men sen har du en, en, en annan en, en, som också gjorde resan från mustasch till icke-mustasch när, när han blev lite äldre. Han gjorde en comeback, tror jag. En gammal simmare från 72. Rx Ja. Han gjorde 72. Då kunde han ha gjort comeback. Kunde det ha det i... OS 92 Kunde det vara 20 år efteråt Eller kunde det vara 88 i Seoul Det var det konstigt ja, men han, en, han satsade ju på en comeback 16 år efter Ja, uh -huh. ja, ja det är det, just... Jag kommer ihåg att han, att han Man se att han satsade på comeback Och han hade Ingen mörs i alla fall Då comebacken För den var ju så tjock vet du och han tänkte, vann han sju oerhört ja. med män i mustaschen? Både han åtta utan. Ja, men det var ju som en tvätt han, han bredade ja. det. Han fyllde en hel hink medan han var bred ut mustaschen. Halva bassängen tömde så. <skratt> <skratt> Och så var han ja. De var inte vana om så lågt. De Nej, det var ju ett Ja, oh. okej. Okay. Jaha, ja. det var väl intressant. <laughs> Murseresen. <laughs> det måste ju finnas fler sådana. Mustaseresen. Ja, men som har gjort den där, där svängen. Men däremot så kommer på en, en annan som var som var lik eh, Jan Rush till utseende. Och även den här Aldrich. John då. Aldrich. <laughs> <laughs> Nej, inte han. Eh, bassisten i Huskeru. <laughs> alltså, jag hade ingen koll på det. Alltså. Nej, det band jag av noll koll. Vänta, det där ska jag bandet med kolla. Med. Det, vi, Konstigt vi, det, det är ju norska egentligen. Ja, känner du borde det betyda. Ja, nånting eller, eller husker. Du, ja, det, det fanns något. Det fanns ett program som hette husker du jag typ känner du igen eller nåt Ja, okej. Okay. Ja, har just det så borde det. Vara. Mikro var med i HowScanDu? Bob Måhl. Ja, och sen har jag en till. De var ju som Fronthyron, de var de som skrev båten. Nej, jag kan inte. Bob Mould hade också varit lustig. Han har gjort den här resan. Man kan ju göra den här Gässelresan att vara när man likadan ut. Ja. Bob Mould i alla fall. Ja. Han gjorde ju den här, jag vet inte vad ska det på bloggen, och han gjorde den här resan, från en så gammal ut till att se mycket yngre ut ett ja. år efteråt. Det är bara Ja, men alltså det, han såg mycket äldre ut ja. när han var när han var runt 25 mot vad han ser ut idag. Ja. Jo, och sen är Bob Molebilitad och så hade du Grant Harts drömme, som även gjorde solplattor, är jättebra. Och han sjöng även Grant Hart. Vad var han fast för band sen då? Ja, det tror jag tror det hette... Någonting. Ja, det gjorde jag. Han var med i någonting sen i alla fall. Och eh, han och Bob Morgsky låta. Och sen hade du Greg Norton. Här ser du Greg. Han har ju lite större mustasch. <laughs> nu vi lite ja, i en rush Ja. Greg Norton, undrar hur han skulle vara som han föddes 59, 54 år. Men kolla, Eller, ja, kolla en, på John Oliver också. En battle mellan Greg Norton och Tony Tren. Jag tror att? <laughs> Basbattle. Ja, ja. ja, nu vet. Nu, nu det är det svårt att säga. Vad heter? Han? John. Ja. Sök. Okej, okay, då, då söker jag på Ian Rush. Ja. Då ska vi se. Då ville då vill man ju ha en Mustache-bild. Ja, vad fan är den lika? Kolla. Ja, vi tar den där bilden där. Ja, om det är fantastiskt likt. Ja. Nu är din åldersbild ja, lite så. Ja, oj, oj, oj. Både <laughs> med? Ja, det är ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, fantastiskt ja, Det här ska man läsa liksom vilja Lägga ut på något sätt. Men det, det kan man det kan man roas med. Du är ju en, blo en blogg Ja, precis. <laughs> Den är öppen. Eh, tre inlägg har det blivit ja, Okej, okay, jag har inte kollat. Det är svårt. Nej, men de, de var lika. Ja. Faktiskt. Jo, apropå bloggen också så. Eh, har du kommit in, in i det här podd. Det här podd -tänket? För så var det med bloggen. Och så är det med podden också kan jag känna att. Att man eller jag i alla fall tänker på inte, man tänker inte hela tiden men ser man någonting roligt i någon tidning om det står någonting eller, eller det här ska jag ta upp och så skriver man ner Så man, så man har liksom tentaklerna. Jag har försökt liten. men jag, jag, är inte, inte där än, jag är inte där nej, nej. Jag måste komma in i det på något sätt. Ja. Jag tror det är en mekanik eller en metodik var jag metodik, ja. Det var, ja. Jag tror det är en metodik att, att, att, att, att, att, att, att tänka på det sättet. Ja, kanske. Jo, men att man lär sig. Att man, att man också, genom att man gör det, så lär man sig mer. Att, att se de situationen. Ja, Jag, jag tänker inte tänk inte riktigt så, tror jag. Men jag tror att det, jag måste träna på det. Men till ditt försvar kan man säga att du är lika sjuk. i ja. veckan. Jo oh, det. Och det måste jag förberätta Nu, nu när jag börjar innan så sa så, så, just du att du hade inte så mycket ämnen. Nej, men jag hade inte det Nej, precis. Men då gick du, gick du snabbt upp Och började titta här på böckerna Och så, så gick han vidare Och så såg du Pianot Pianot såg du Och så gick du, gick du till skivorna där Och, och kollade igen mm. Men du fick ingen, inte framåt jo. Nej men alltså ur Pianot till exempel <laughs> Att du ville filmen Pianot jag vet. Har och så den? den jag aldrig sett Den är bra ja. Ja, Du gick runt inte leta den här lektionen och så hittar du något. Nej, men jag hittar ju. Jag såg en som nämner Du gick kring med Matthew E. White. Ja! Plattan. Och så. Jag har precis köpt den också. Jag har ju hört den förut, men jag ville ha den på CD. Ja. Och du hade fått den av. Av Johan. Ja. Jopp. Han hade köpt. Vad ser du? Vilka det är på din. Det är det med den, den här som. outer. Outdoor Edition, det är två plattor. Ja, i din, ja. ja. Och det var den han hade köpt och så Jaha. fick den här äh, enkla varianten. Ja, ah, just det här är två. Men, men den här plattan... Äh... Den kommer ju tidigt. Ja, just det. Big Inner heter den. Ja, den kom ju i januari, tror jag. Ja. Det blev omtalad ganska snabbt. För den fick ju bra betyg den här äh, engelska tidningen. Ja. Eh. Jag ja. Jag tycker det är jättebra. Det. Ja. Vad är det som är bra? Tycker det, var... ja. det, är, det är så... Varierat, storslaget, pampigt Och snyggt gjort Jo, och flummigt ja. det, är, det är lite psykedeliskt också Den slog, slog an på mig på, ja. den, på den Och sen gillar jag Jag gillar med, med lite, en viskande sång Ja, det, också. Ja, men också, det är också ja, Även på den, här, på den nya jag tänkte på för jag hör, Det var därför jag köpte den egentligen För att jag hörde den här nästa låtan Och då ja. tände jag till igen efter att jag haft den här slumrande ett år. Ja men det är en otroligt snygg, så här cool bas. Det är så tydligt. Och sen när man lyssnar stereo så här, så blir det så här. Som Greg Norton, det men... som Tom Torré. Nå... Vet du är? Greg, Greg, Norton. Greg, Norton. Greg Norton är med punket. Nej, ja, mer som Lasse Walter, då vi körde Negro Horn av Stå. <laughs> ja. Han utvecklade basspel. Nej, men lite så här. Jag vet inte hur jag ska förklara det, jag kan inte sätta ord på det. Men det är väldigt snyggt i alla fall. Coolt. Jag man hör det. ju bra. Nej, men jag tror att det var på den nya, ah, på okay. den andra platt. Ja, ah, ja. Och det var de som man rätt. rätt de låt kom inte med på. Ja yes, så. So. Det därför det var så? Ja. Jag tror att han har spelat nytt och låt till. Ja, det var i Johans. Eh, Johan, ja, annars rätt. Jag har inte läst någonting. Men jag tycker. Mm. det... Ja, det är. Ja, jag, jag, Bra platta. Jag, jag tycker det var, var, var jättebra. Han påminner lite grann om den här killen till, då Han som eh, har gjort reklam för Konsum lite grann. Och han var det... med i, vad heter han, mm. Nej. Han var med i kontoret, svenska varianten av The Office. Örjan. Jaha. Örjan hette han. tänker örgen med glasögon. Vilken Örjan? Han hette ju örjan, han som var på kontoret. Mm. den var långhårig, mörkårig. Jag såg aldrig någonting. Nej. Örjan heter han, Aha. eller roll, rollfiguren i alla fall. Mm. Han är väldigt lik väldigt lik Örjan. Tänk Örjan med glasögon. Mm. Då har ni Matthew E. White. Ja. Och han är faktiskt en sån som jag skulle kunna tänka mig. Att se. Han spelar ju här i Örjan. Nyligt? Ja. Jaha. Kanske i november. Ja, då man det. Jo, jag, jag tänkte på det. Men då var en sån här period att... Nej, det Han var synd. Ja, det var synd. Men i för att hade jag upptäckt det nu, då hade jag tänkt... Eh, den här kom i januari så var det en svacka, så jag lyssnade ja. inte på det så kom den här ep då, eller vad det är, som låts till och då kände jag fan, det här var ju riktigt bra att av det. Så. Ja. så hade det gått nu så hade jag gärna sett det helt klart ja, men det, är, är det här nytt för dig? Eller, jag menar du... ja, ja, ja, ja, precis, det här är bara en vecka okay, ja, då... nej men det var kanske november att spela det var någonstans i Stockholm ja, ja. då missade man den konserten ja. ja, det var synd ja. Ett, ett band som jag har... Eller, där slagit mig att, att jag skulle ha sett dem när de spelade här. Men det var ju 20 år sedan. 19 år sedan var det. <laughs> Än idag ska jag känna... Nej. Ett band från Portland. Det Dead Moon. har hört det. heller. Det är ett garagekultband. Mm. Och vad han nu heter... Det heter han Greg Coldra tror jag. Han som ledde Han hade ett band, sextorsband. Som hette Lollipop Shoppe, som gjorde en platta mm. Och nu, det var mer som 60-tals ja. Garage Flummigt Och nu, den här Dead Moon De äh, Det är mera, ja men slammer och sådär Och då spelade de på Studio 94, Vad jag kommer ihåg att de spelade och tänkte jag går, där? Jag kan inte gå Och det, kände, det hade varit kul att se. Nu Nu hade de gjort, de, nu skulle de spela i Portland den här åtterfredning men nu är han ju 60 mm. då var han mycket jag kan tänka mig mer, mer ösigt än, kan du än... nynna på Dead Moons stora hit så jag kanske känner igen. nej jag kan inte säga en låt heller mm. det är ingenting som jag som, eh, som jag har lagt på minnet men det är bra bra tungt och hans fru spelar ett fru eller samboln spelar bas mm. och då har han så här box teardrop bas mm. som hon spelar på. Jag jag köpte ju andra plattor också. CD-on CD nu nu alltså. Ja. Ja. Du köper CD nu, ja. Nej, men jag blev sugen det är faktiskt otroligt skillnad i ljudet. Vissa plattor vill jag ha bara. En Spotify. Ja, ja. ja. det kör även fast jag kör i fin stereo och allt det där. Så är det. Det blir ganska mycket kristallklarare skönare ljud. of brout. Har du hört den? Nej, vad hette sången eh, där? Paddy McLeon. Ja, den här är skitbra tycker jag. De har fått bra skit. Och Bowie, den har jag inte hört. Vänta. Hör Nej. Jag, fick, jag det, det tänkte fick... till lite grann när vi var i Berlin. Jag tycker vissa låtar var bra här, ja. men, det, men sen så när vi vi Hansa Studio så blev jag sugen och, och det är ganska många bra. Sen är, det, det är Men varför gör man inte ett roligare omslag? <laughs> ja. Jag tycker det är... Nej, skriver ni det sen Ja, han är kanske inte är lika konserverad som, som Gessler. Det där Va? Ja, han är väl verkligen konserverad. Ja, jag vet, jag har inte sett han på, på slutet. Det är kanske därför han... Vad där är det här? Jo, men han ser... Då förstår jag inte därför... varför inte det bilden av mig. Och så köpte jag den här. Ja, din favorit. Chloe Coil. Uh -huh. Ja. Cole Lode. Ja. Sådär. Sådär, ja. Du, jag du säga, är verkligen ett hardcore-fan Ja Mer för, för än nu, men oh, det kanske man kan kalla det Men det här tycker jag var en 3- eh, 2- plus ja. ja, Okej, okay, liksom, några andra När gjorde han förra platta? Innan här, ja. två år sedan Den var lite bättre jag. Och så här tror jag, en som du inte känner igen Jo, men han, han har varit Han håller på värvet, va? Ja, ja Jag har faktiskt hört lite någon 0 någon, någon, så. någon låt på den jag? Det faller inte dig smaking Nej inte. Jag tycker det är, nej. Det finns flera bra låt vet jag vet inte Det går väl inte helt hundra Men jag, ty jag tycker det är många bra ja. och Jag blev på Värve så lyssnade på Senaste med Alexander Bard Nu har jag inte lyssnat på Karl-Johan Degé pratar Han var duktig på att prata Och det avsnittet var väl en och en halv timme nästan ja. Det här är ju närmare två timmar kan jag tänka mig att Kristoffer Triumph inte får in många meningar? Nej, jo, fast han fick ändå procentuellt så tror jag han fick in mer med Alexander Bar än vad han fick in mot Karl-Johan ja. För där under de här en halvtimme med, med De Geer så, fick han, eh, jag så kanske han, han pratade tre minuter. Ja, det var ju 99 procent ja. tillägg. Det är för ja, det. Ja. Det, det, han, ja. det var jätteintressant. Jo, det var ju, men han ja, absolut. Ja, ja. Det är sin Det är bra på sitt sätt. Ja. Han, han skulle ju ha jag vet inte vad han hade sagt förut, men han att man är på podden. För han kan ju verkligen, han kan, han kan verkligen fylla ut och han gör han gör en slingre resa. Ja. Jo. Jag kan tycka det på gott och ont, men det, det var ju intressant. Ja. Men sen var vad heter han Alexander Bard var, var Ja, han, har, han har lite lustiga åsikter kan jag tycka ja. med, med Med drog Ja, drogen och det här och, Ja, vad sa han ja, nej, men det. han är väl Legaliserad alltså. ja. ja Ja, just det, det som igen Och så pratar han och, Ja, lite musik och allt sånt där mm. Och För det var väl Det var Ola Håkan som hade Hittat rätt på om of lovers, tror jag det var. Mm. Och han har talar väldigt gott om honom. Och just att, att han, han, han håller fortfarande idag ord av Håkansson. För han har bara titta och fram eh, Ikona Pop till exempel. Mm. Och att än idag, 30 år efteråt nästan. Mm. Så är han fortfarande bland de bästa i Sverige på att hitta hitta talanger okay. och göra dem stora. Mm. För de turnerade i USA tror så till och med och pop. Ja. Ja, jag tycker den är, vad heter den? Deras hit uh, I Love It. Ja. Den tycker jag är ett cool, men sen läste jag jag trodde de hade skrivit om stjärnan men det hade de ju inte. Nej. Ja, inte för ja. att det kanske skulle ha så stora, men jag är lite grann. Ola så? Är det ja. han? Nej, det tror jag inte. Jag tror det är någon, någon av de här med etanerade låtskrivarna som finns det är De har ju en ny hit nu Jo men jag har inte kämpat till på någon annan låter, hit nej, Som låter ganska, ganska likt mm. I den här Transmission Band Kom do, du, kom du ja. ihåg att Secret Service Var en hemlighet Vilka det var Ja. Då de, då de började köra på Poporama Så kom ju plötsligt Osuzi ja. Min en grupp som heter Secret Service Och de visste ju inte var, vilka som dålde sig bakom namnet liksom. Att det, var ola, ja, ola det kom ju fram senare, men i början där det var det. Ja, det kanske var så. Ja, det kommer mm. jag ihåg. Ja, men den här kanske. Då, att med den här hemliga gruppen, Secret Service, som ingen riktigt vet. Ja, och sen, det var ju ett jätte smart såklart. Plus att det var en bra dänga Ja, och jag gillade den här. Det Ja, den. den ja, det var väl andra singeln. Den var jättebra. Men, och så var det, ja det var ju Ola Håkansson, de gamla the Janglers. Han kanske jobbade på skivbolag ändå men som, det var någon slags comeback liksom. Ja. Efter Olande. Tror du att, att vad hette, där han, där han sa, oh, det då. <laughs> ja det var ju Ola Håkansson. Tror att flips åkte upp då? Ja, kan jag tänka. Nej, ibland så kan man sakna just vad hette Kai Vem tror du bäst på känslan, Kai eller Ove? Niklas tror jag. <laughs> Han är också en popsnubbe Ja, jo, ja, för, jo. Han, han har ärvt den ådran av sin farbror ja. Eller kanske Ove också Jag arrangerar konserter på, på studio ja. Så var Niklas Hidnvall där en gång På något, men jag kommer inte och han Och så hade han en Teenage t-shirt på också. Ja, det känner jag Ja, ja coolt Det ska han ha klädd för Det ska han ha väldigt klädd för Hur sammanfattar vi det här Den här uh, Dagens podd det var sammanfattat på något sätt. Nej. Nej, det var rätt spretigt men jag kom med. en återkoppling till förra, förra podden. Det avslutades med en dylla <skratt> ja. låt. men inte från Blondon Blond säger jag, men nu var det du som så så att slängde in bit det var den första låten när det om, ja. Jo, det är såklart. Så det Jag är Ja, bra att du tog upp det så att det inte är någon som som tror att det var jag som gjorde tror att det. Du som gjorde. Jag, jag, jag måste jag har faktiskt lyssnat på, på Blond Blond efter. Ja. Efter att jag såg den. När är det för nu. Vi, vi <laughs> nej, fel mig. Andra ihop sen med någon annan platta? Lite bluesigt var det, men, men mycket bättre. Ja. Än när min när mindre då, då, gjorde resan. Ja. Då, då gjorde Resan. Då gjorde Resan. Då gjorde Resan. Om man skulle avsluta med låt den här gången. Eh Casablanca. Ja just det, Casablanca. Lite Matt Rubart, Ja boss. precis. Josefin Forsman, det är säkert de fler kändisar. Jag ska kolla, men, eh, ja, men vi, vi får leta efter har, har någon hit eller någon speciell låt eller. Nej, man har inte släppt så mycket men är, jag tror han släppte en ny singel alldeles nyligen. Jag följer honom på Twitter Kopplingen mm -hmm. Kopplingen mellan musik och fotboll. Och så har du ju han som Valladolid också nu. Ja just det, Kevin Walker. Ja. Har men... du sett någon din roll? Jag har inte kollat alls. Nej, jag har sett hemskt lite. Ja. Men spelar han mig i Sundsvalls A-lag? Att han var där som fast? Eller har han bara... Ja, ja, ja. Han är ju lagkapten. Ja, ja. Han är ju son till någon tränare som Walker. Johnny Det är därför Walker. han bor. <laughs> Johnny Walker. Han gillar Johnny. Nej, men någon annan. Jag kommer, nu kommer jag inte ihåg namnet. Men han är son till någon sån här sån som flyttar hit och spelar här. Och sen blev han tränare. Det är därför han är Sverigekopplingen. Man ja, ja. har spelat i AIK så är inte riktigt plats och så ställer jag i Giftshundsfall. Vänta, nu ska bara ta Casablanca. Men eh, det är jag som, som sköter mixningen? Så ja, kan, alltså, du kan ju du kan slänga i vad du vill. <laughs> vi kan säga att det är Casablanca som kan, ja, så precis kan det vara ja. eller blå kan då dåliga man. Så kan det vara, ja. Ja, men han kommer då. Okej, vi Bra va? Jag undrade var låten slut. Jag får prova. Ja? Ja. Ja, men vi vi äm... The Giant Dreamless Sleep. Där fick det vara nogade. Ja. Men Nej, vi, vi får se vad, vi får se hur in på slutet. Ja. Och nu blir det lite litet uppehåll på ett tag va? Ja, du ska bort Och så kör vi en telefon. Ja, en, en telefonare. <laughs> det kan man mycket väl göra Ja, vi får se. Ja, vi får se hur det blir. Men vi vi tackar för oss. Ja, tack och hej. Bra. Ciao. Hej.